Die toringklok, een gelijkenis, ontvang dier Jacob Lorber op die vierde van die 6 seste maand 1847. Op een hoed toring in een stad laat die hertog een prachtige klok inbou. Omdat die toring achthoekig was, laat hy aan elk van sy acht vlakke, wat natuurlijk tis in die acht hoeken val, een wijzer plaat maak, so dat vanuit alle moendelike plekke die korekte tyd kon sien en so die uur van die dag precies tot op die minuut en sekonde kon vaststel behalwe die korrekte tydsindeling van die uur tot op die sekonde, gee die klok ook die dag van die maand aan, die stand van die maan en ook die van die ander planete, as ook die dagelikse dier van die licht vanaf die opgang tot by die ondergang van die son, en bovendien ook die vier jaargetuie. Maar natuurlijk al die astronomiese gegevens op afsonderlijke onder die hoofdplaat vir die tyd tydangebringde astronomiese wijzerplaat. Maar naas alles wat die, die klok op haar wijzerplaat vertoon het, het sy ook 'n voortreflike slagwerk gehad vir die ure en kwartiere en bovendien ook nog 'n syver klokkespel en vir die uitermate gecompliseerde kunstige mechanisme slechts een enkele aandrijwingsgewig. Kortom, 'n soortgelyke klok soos hierdie was ook nergens ter wereld te vinden nie. Dit is echter nie ter sake, ook nie dat sy so'n veelsoorte gedien so n besonder goed verricht nie, maar dat al hierdie onderling baie verskillende verrichtings slechts dier een en die selfde in die korrekte beweging geplaas was. Dit was nou eindelijk wat so wonderbaarlik aan hierdie klok was. 'n vreemdeling wat in hierdie stad aankom sien allereers hierdie ooralsigbare klok en hy vraag aan die eerste een wat hy teekom hoeveel drijfvere en gewigte hierdie klok wel sou hee. Toe die mens hom antwoord, slechts een, was hy totaal oorblif en ongeloofig en sê, dit is onmoendlik, soveel en sulke verskillende werkings, maar net een aandrijvingskracht? Nee, nee, dit kan nie wees nie, dit is onmoendlik. Een ander vreemdeling weer, kom en besichtig die klok en verwonder omself boermate toe die mense om vertel wat die klok alles aan die werk hou. Hy dacht, dat elke weise plaats hy eie aandrijvingsmechanisme moet hee, waardoor die toering natuurlijk net met verskillende klokke volgeprop moes wees. Toe mense hom evenwel sê dat slechts een aandrevingskracht alle weisers in beweging bring, word hy baie kwaad omdat hy gedink het dat die mense hom vanwees hy onkinde vir die gek gehou het en hy gaan weg en vraag nie verder na die eerwerk nie. En weer kom my ander uit die vreemde streek, bewonder hier die klok en vraag na die meester daarvan. Mense gee hom as antwoord. Die meester van hierdie klok was een baie eenvoudige boer en dit is nie seker of hy kon lees of skryf nie. Die goeie antwoord maak die vreemdeling so woedend dat hy daarop swaig en vinnig weggaan omdat hy nie gekom het om as dom dwaas op so'n gewichtige manier met homself die spot te laat dryf nie. En so kom daar nog baie meer wat vraag soos die eerste. Wanneer die mense hulle echter in die geheim van die kunstwerk wil inwaai vererg hulle hulle self en sê Ons kan dit nie glo nie, voordat ons nie dit met ons eie oog gesien het nie. Wel, nou bring die mense hulle na die toering, maar met die aanskou van die byna talloose ratwerke, die baie heefbome, cilinders, hake, stange en nog duisend ander mechaniese installaties en verbindings, raak hulle letterlik buiten hulle sinne en skreeuw. Wie kan dit verstaan en begryp? Dit kon geen mens gemaakt het nie. Daarvoor is honderd menselevens nodig om maar net die onderdeling vir die werk te tel, om nie eerst te praat van die maak daarvan nie. En al hier die vreemdelinge gaan totaal verdoas weg. Slechts weiniges laat hulle self vir die werk leer, hoewel vir die beter klasmense, die te eenvoudige en onwetenskapelike opgeleide meester van die werk, min of meer is steen des aanstootsblij. Wat leer die beeld ons? Wat is haar diepere betekenis? Daaroor mag elkeen een bykie nadink en omself so oefen in die opsoek van die verborge waarhede en daarin soveel as wat vir homoendlik is, ontdek, totdat die algehele oplossing op die rechte tyd gegees sal word. Amen.